Забив шматками рубероїду вікна і пішов. У нього не було грошей на автобус, але сподівався їх заробити. Та й не така вже далека дорога. Тепер шмагав полями і долинами, у маленьких селах виймав з рюкзака лапу і гукав. ремонтуючи чоботи й черевики, недорого. Йому виносили старе пересохле взуття, що волало про безвихідь і безнадійність. Платили хлібом, салом і яйцями. Потім він ховав причандалля і йшов далі. Заночував у скерті, вирівши в соломі хатину. Навколо шипів вітер, порошив сніг, але вже бралося на весну. Крізь сон почув, як у горі плакали дикі гуси. От щастя! Уявляв, як у неї біля хати зацвітуть фіалки та проліски. Він думав про неї навіть у весні. Думав, як знайде ту хатину над річкою, як зайде, а вона стоятиме у фартушку і білій хустині, як ухопить її на руки і підніме до стелі. У неї в хаті чисто, на стінах багато портретів і рушників. Він любить, коли цокає годинник, і на стінах цвітуть рушники. Думав, як скаже оті слова, котрі почув у в'язниці, якщо до кінця життя. Залишився хоч один день, то не пізно почати його спочатку. Село лежало біля річки, мов на півострові. З димарів звисали вірьовки диму. Швидко допитався, де живе Наталка Коновальчук. Біля хати стояв берест з обрубаною вершиною. Берези спускалися трохи не до самої води. Все, як вона писала. Навіть руда осока в кінці городу. Постукав, але ніхто не відповів. Двері важко чергикнули об підлогу. До нього сміхнувся годинник з зозулькою. Вицвіла клейонка і давні рушники. Біля печі сиділа на стільчику баба і чистила картоплю. Тут живе Наталка Коновальчук? Тут живе. Підняла від віджилі очі і сірі плями на обличчі злякано вирохнулись. Можна з нею побачитись? Це я. Чого тобі треба? Як ви? Загримів могутнім голосом. А хто ж мені писав листи? Баба зляку трохи не брикнула із стільчика. Показав їй знімок. Стара підійшла до столу, одягла окуляри. Такої людини в селі нема. Сказала строго, мов суддя Він вийшов з хати, сів на лавочку Під калічним деревом Дивився, як вітер знімає простирадло води І укутує ним берег Все життя За ним слідки ходила підлість Бухгалтери, до яких не вмів леститись Його садовили Жінки лізли до нього в ліжку А потім скаржилися на домагання Начальство витирало об нього ноги. Часто він шкодував, що немає автомата, бо подумки укладав їх на землю. Ураз зірвався, мов скажений, кинувся на пошту. Двері були прочинені. У коридорі топилася грубка. Навколо сяїло червоним. «Хто писав мені листи?» З порогу зарівів так, що забрящали вікна. «Де ваш начальник?» Піднялася худа з козячими зубами жінка. Чого ви горланите? Я начальник і листоноша. Є ще одна листоноша. Два роки я одержував листи від Наталки Коновальчук з вашого села. Хто вона? Так, у нас є одна Наталка Коновальчук. Сходіть до неї. Іншої не знаю. Ти зараз у мене все згадаєш. Вмить перестрибнув бар'єр. Раптом жінка вихопила з-під столу рушницю і направили на нього. Чорна грива на голові погрозливо настовбурчилася, очі зблиснули, мов кулі. Одним порухом міг би вихопити у неї рушницю і скрутити руки, але чомусь цього не зробив. Перестрибнув через бар'єр, відійшов у бік і розгублено всміхнувся. Ух ти! Вона стояла до нього у профіль. Гнівна, розпашила, не наче вовчиця. Взяв у рюкзак, натиснув клямку та з козячими зубами. Задихаючись, ухопилася за телефон. Він вийшов на великий майдан і гукнув. «Ремонтую чоботи черевики, недорого!» Поставив розкладного стільчика. Його громовий голос проникав в усі вікна і двері. За якусь миті з хат почали визирати люди. Чужі люди. І між ними була десь вона, Що писала йому листи. Може заміжня? Може каліка? Може придуркувата? Ніч у кав'ярні самотніх душ. Заходите в маленьку кімнату З дешевим розписом І глиняними тарелями. Можете сісти За крайній столик біля вікна. Див'ється Аспараус, Замовити газети чи сік лісових ягід. Господар, він же бармен кав'ярні на окраїні міста, пропонує вам завиванець, каву з коріандром або кмином, доки немає товариства, отруєного політикою, чути лише, як гречно цокає годинник. Власник кав'ярні овдовів, несподівано. Того дня він спустошив склянку горілки, Стояв на колінах біля небіжчиці, голосився, і сякався, раз цілуючи її кам'яну руку.